the yeah. Sois, que... Esta comunicación con Paco pues, estivo no. un poquiño accidentada pero foi suficiente como para ir degustando un bocadiño a súa aportación que cada semana que intentamos falar con él sempre nos divirte, sempre aporta a súa... Eh, te... Pequena retranca sí, na, nas súas intervencios. Eu pequena, eu digo, pequena... Eso é, sí. sí. Bueno, queridos ointes, eh, queden uns poqueños minutos, un bocadiño tempo mm, sustiño, posto que temos a colaboración e a participación do noso correspondente nas Rías Baixas, Xúlio Simón, Que sempre nos facilita unha crónica moi ben argallada con respecto a noticias sí. que ele escolle, pois relacionadas con novidades e informacións moi interesantes que suceden ali precisamente na costa mm, na, na Rías Baixas sobre todo na Rías Baixas e sí. moi especialmente de Pontevedra que en Pontevedra últimamente están tendo sí. moitísimas uh -huh. noticias interesantísimas relacionadas co, co benestar das persoas e hasta coa, coa propia sabes que Pontevedra últimamente eh, ten tido moitísimos premios por porque, sí, porque sí. pois non sei, a as ruas, amañan as carreiras, amañan, as, sí. amañan as, as aceras, ten unha forma últimamente, sí, sí. Ten, ten, ten forma, é un, Después, vila unha despois moi acolledora, moi acolledora, moi acolledora. Pues, sí. Boito. Pois nada, queridos agentes, eu coido que con esta mm, música que nos vai a poñar aquí agora o nosso técnico mm, xa despedi despedimonos programa, a tovindeiro a semana, a tovindeiro o sábado a mesma hora que mm, prometemos de intentar falar co novo mm, e, integrante, o novo distribuidor, o novo regente ou regente da... da da explotación do restaurante Rosalía de Castro de Cornellá que se chama Antonio e que seguro que virá a decirnos cuáles son as ofertas que ten tanto de menús como uh -huh. de... O millor, pois, pues, cosquera outra novidade que seguro que será interesantísimo para todos nosos ointes. Que o si sí. tamén hai novidades. También... En o momento que hai novidades tamén hai ofertas, tamén. e o mellor unha oferta especial sería sí. que cualquier persoa que se atreva a ir alí co eh, o nome de, de da, da nosa emisión de sempre sí. en Galicia o mellor... Que hasta... Nosotros sempre lhes dicimos que deben ir porque merece, eh, merece a pena Paga pena, sí, sí, sí Bueno, queridos agentes, eu despídeme a toa Vindeiro, sábado á mesma hora que teñan unha feliz semana Pois, amigas e amigos, que a seixo vos o descanso a rua vosa liberdade e dei co sábado que vene que seades felices e cando fagades unha cousa a modiño.